You want Western? This is Western. Senyores i senyors, bon dia! Aquest és el programa número 23 del TAP Esport de l'era independentista, perdó, retallada, període d'oqui paga descansa, però oqui cobra també, programa destinat a totes aquelles persones que a la pilota els hi agrada més a la olla! En el programa anterior. En el programa anterior, van passar alguns problemes, més aviat problemilles, Cosa normal, si pensem que la nau va agafar el seu punt més àlgid, o punt més alt, més o menys allà on posem l'estrella en l'arbre de Nadal, on la gravetat del planeta, deixat de la mà de Déu, ja no ens fa cap tipus d'efecte. Per tant, arriba l'hora de parar els motors, posar el pilota automàtic i gaudir del viatge! Avui, dissabte 16 de març de 2013, són les 12 i... 48 minuts amb una temperatura de 9.5 graus centígrads amb una humitat del 60% i una pressió atmosfèrica de 1.012.5 hectopascals Benvinguts Esteu a la sintonia de Ràdio Borreig Emissora Municipal Avui traiem-nos les puces de sobre pel 17.3 de la vostra FM Sempre, però amb un ull clavat al radar, ja sabeu, no se sap mai, però que si ara un meteorit, que si es desprèn alguna taca solar, que si la pilota del penal que va llançar el Sergio Ramos està orbitant per aquí dalt, més o menys en el que seria el limbo de la Terra, vaja, que tot i portar a bord gent molt entesa en manteniment mecànics, elèctrics, informàtics astrofísics, no ens podem permetre el luxe d'haver de reparar la nau en plena missió, corrent el risc d'allargar la durada del fabulós viatge tot tot i ser fabulós, de tant en tant també necessitem menjar patates. I sobretot braves, eh? Mireu, hi ha un lloc a Puigcerdà que fan unes patates braves. Bé, és igual, ja m'estic enrotllant. Per això hem d'estar pendents de tot. Qualsevol despista ens pot tirar missió per terra. Més aviat aquí seria en l'espai exterior. Eh? O bé per l'espai exterior. És més, com podeu veure, i encara que toqui el sol... sembla que en aquest espai exterior... Agi de fer molt fred, oi) job okay <laughs> thanks Fred now I've tried everything hey what about Western yeah you want Western this is Western <laughs> Doncs d'aquesta manera, utilitzant aquesta fórmula, serà com arribarem fins a la cap capa superior de l'atmosfera, més o menys a uns 10.000 quilòmetres. Doncs més o menys, quan faltin uns 5.000 km, serà quan deixarem que el pilota automàtic agafi les seves vacances per tornar-nos a posar al cap davant de la nau, pilotejant-la, si pot ser com els del Barça, per reterrar-la en un punt estratègic d'aquí, al Berguedà. Vinga, prou d'historietes perquè això sembla un conte i si no us ho creieu, ja ara us diré una cosa que ja us l'he dida. Em sembla que amb aquesta serà la tercera vegada, però que a la vegada no em fa res repetir-la. És més, la repetiria els cops que fes falta, com tal que podeu estar totalment convençuts. Mireu per la finestra! <totip> Arribats a aquest punt, anirem a posar la cançoneta. Avui, però, amb un petit canvi, hem construït unes plaques fotovoltaiques que palmades en paral·lel per una banda amb un C a Tevisa i per l'altra amb un 5.000 que, mitjançant un nilàmbric, traurant el so a l'espai exterior... Jo ni ho entenc, eh, però això tècnics, eh? I tot això és que és terrible, eh? És un muntatge aquí increïble, eh? Trauran el so, doncs això que faran, eh, mitjançant l'inalàmbric aquest, trauran el so a l'espai exterior, de forma, en forma d'ones. No ens quedarem tan sols aquí al Barcadà, avui amb la cançoneta. Buh, doncs això, el qual ens donarà el privilegi de que ens escoltin per mar i muntanya i per tot l'univers, intentant aconseguir la bola d'un drac meravellós. I que per fi la bola del drac serà nostra, la dedicarem a tot l'univers. I no és una altra. Si vol sortir, eh? Perquè sembla que té problemes, eh? A si connectem bé. Aquesta, sí, sí. Doncs no és un altre que és un missatge molt clar, eh? Siguem amics. Ella és la Emily Osman. I es diu, let's be friends. Now. What you say. Is that your girlfriend think I'll be turning that around Don't you wanna, don't you wanna, don't you wanna know What it would feel like Let's be friends so we can make out Espero que hagi sentit per tot l'univers, eh? Volem que siguem amics amb tota la gent que ens volta per tot l'univers, carai. Um, com que és tan gran, no, no, no puntualitzarem, eh? <ríe> tot en general, eh? Tot l'univers. Falten quatre minuts per la una del migdia. Anem a repassar l'agenda, com sempre, eh? l'agenda pel que fa al futbol, pel que fa als veterans, eh? la Lliga Intercomarcal grup Grupa, partit per avui a partir de les 6 de la tarda, Navarcles Porreig, i demà a partir de dos quarts d'onze, Berga, Pirinaica, i a partir de dos quarts d'una, el fruitoseng atlètic Gironella, pel que fa al grup T, un partit per avui, a partir de les 4, Cal Rosal, Castelligló, perra de una pedalada que es fa demà, eh? Per primera vegada des del Club Amics del Ciclisme de l'Illet ens disposem a organitzar una pedalada per la nostra vall. Des de fa molt de temps que pensem que és un lloc perfecte per a la pràctica del ciclisme de BTT, gràcies a les muntanyes i l'entorn que ens envolta. Per això us convidem a venir a la primera pedalada BTT a la vall de l'Illet. El recorregut doncs de la pedalada transcorre per les pistes i camins de la serra del Calleràs. Hi haurà un recorregut curt i un de llarg I de major duresa. El recorregut curt és d'una distància de 22 quilòmetres amb un desnivell de 1.000 metres i pel que fa al recorregut llarg és una distància de 31 quilòmetres i un desnivell de 1.400 metres. A ja ho sabeu, a pedalar demà, eh? A de l'Illet. Pel que fa al tenis, taula. Tenim un partit de la tercera nacional, grup 3, i és el que correspon a partir de a les 11 de matí, vegà falcons. Avui tenim darts, de tots tipus ja, eh? Comença la lliga de les estrelles, de les estrelles, de les Sant Miquel, de les bolls. Però anem a repassar primer el que, que portàvem dient ja a setmanes, eh? La de punta de plàstics és la setena lliga per equips i es juga el dijous. Cal Riera, Queens. Pel about... que fa als escacs, preferent Barcelona, grup 3. Partit per demà, a partir de 2 quarts de 10, Ber... Bergedà... bueno, partit, partida, eh? Més aviat seria partida. A partir de 2 quarts de 10, Berguedà-Rubinenca i a la primera provincial Barcelona, grup 4, el Berguedà B i el Mujà. Eh, ens queda tan sols un minutet eh? i a passar ja el, eh, a veure com està l'ambient aquí a l'estudi 1, eh? ja tenim un, una parelleta molt guapa eh? Eh, com sempre, com sempre saludarem, doncs la Mariona, bon dia Mariona Hola, hola, hola, hola què tal, com esteu tots? Molt bé, a mi ens agrada molt mira, un dia sé que vas, fer, que vas baixar de Berga dius, mira, que vinguis de Berga ja està bé, no? però ja que vinguis d'Israel per veure'ns aquí, per fer el programa, és que se que no puguis passar sense veure'ns, no? Fa com un dia vaig anar amiga amiga i el seu pare i vam agafar... Sí. Sí. Val, val, val, sí. sí. val, val, val, Mariona. Si Espera un moment. Cultura, un... I mar mar caní, mar Mariona, Berguetà, Mariona. I Mariona, mar mar mar mar un moment, un moment. Anem a sobre dalt. Jaume, ara, si us plau. Jaume, bon dia. Ara que la, la Mariona no callava, eh? Hòstia, per tu un rotllo. Molt bé, no? Bueno, eh, I encara bien parlar. Pues No hi ona bases, plau, Ja home com ha anat el, la setmana? Bés està malats també el cap de setmana passat? Bueno, no, jo no la meva, general, mare, eh? la meva. mare estava. La teva mare estava, estava de... malada. Eh? Doncs, bueno, no ve. La, sud la sudadera que porto? Nosaltres no ens en sortíem Era eh? eh? la sudadera que porto? Sí, eh, nostre, de 2 de l'universitat. Eh, ja sí si no. Aviam si saben de quina universitat és. No Només els diré una pista. No és ni d'aquí, ni de Catalunya, eh, ni d'Europa. Eh, hauries de fer una foto i posar-la, penjar-la al Facebook. Clar. Segur que ho te sí. l'hauria. T'estàs a disposició de poder-ho fer, no? Ja et deixo un mòbil jo, eh? Si vols. Ja, home, però res, anem a passar la publicitat, eh? Primera part de la, web, la publicitat fins ara mateix.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 la sintonía de Radio Provecho Emisora Municipal La primera emisora de Albargadá This 45 is breaking into the chart It could be number one Uh, Jaume, teníem unes entrevistes preparades, però sí. ara de moment no, no les podem passar. No? No, no, no, tenim problemes eh, amb el telèfon. Doncs uh, anirem a repassar l'agenda. que et sembla? Avui ah, i aquesta setmana amb darts. Aquesta Era setmana? Hora. I alhora, si sí, tenies ganes, Jaume. Sí, ja t'ho va faltar els darts. Des de l'any la, de passat. Uh, la Mariona ah, també, no? Hola, hola, hola. <laughs> Estem molt bé, Mariona, eh? aquí repassant l'agenda eh? amb el Jaume. Uh, esperem que tot també estiguis bé a Israel, eh? repassant l'agenda d'allà. Eh? Sí, la uh, recordem que l'estem sentint des del telèfon. Sí, se'n sap res, o què, de la Mariona, Jaume. Pregunta-li a ella, no? Sí, el podem preguntar, però és que, és que clar, si ja és d'aquí, allà no, no s'hi veurà res, ara, tampoc. Des del telèfon, no? Des sí. no del telèfon. Vinga, va, comencem. D'Arts, lliga divisió... Mira, deixa'm-ho dir una altra vegada, això, perquè fia molt temps que no ho dèiem, això. Sí. Dars, Lliga, Divisió d'Honor. Primera jornada. Palafroja i Club de Dars, Club de Dars, la xarxa. Aquest partit es jugarà avui a partir de les 5 de la tarda. Recordem la llista de convocats, eh, com que no en diem gaire res més, donsem per tant, aprofitem una mica més de temps i donem la llista de convocats per a aquest partit. Serà Massana, Eduard, Enric, Hill, Ria i Capi, perquè fa el primer partit, a la primera jornada d'aquesta Lliga Divisió d'Honor, precisament no gaire a prop d'aquí, a Palafrugell. Seguim, Jaume, i el repassarem l'embol. Equip de Tercera Catalana, preferent sènior masculina, primera fase, grup B, 22N, jornada... A, -E, xarxa A, Humboldt, verga. Una altra xarxa, eh? Una altra xarxa, la xarxa, xarxa... Aquesta amb l'embol, eh? Sí. Eh, on jugarà aquest partit? Al Barcelona-Safa-Horta, poliesportiu, al carrer... Torrent del Carmel. Ja ho sabeu, eh? Si voleu anar-hi, eh? El carrer Torrent del Carmel. Allà trobareu, doncs, aquest pavelló esportiu, on juga el, la xarxa, eh? A Horta. Aquest partit es jugarà avui, precisament, a dos quarts de sis. Ep. Ep, no n'hi ha més Què ha passat? Va, posem-la una altra vegada and Ara sense la col·laboració del pol, eh Per això ja que estem parlant de bàsquet I parlarem de l'agenda Perquè no hi ha vingut el Josep Bilardell No. No em diràs que estem jo i tu Jaume Sols Avui? Bueno, tenim l'Albert I la Mariona, però la... <ríe> És que no me'n recordo, ja, la Mariona De veritat, sembla un meu programa Aquí, eh. Està molt ficada amb l'ordinador No sé sí. què hi té, deu tenir algun parell De virus, desperta-la, Mariona. No, no, no dius res, no? No. Està més pel Facebook perquè li va passar una cosa. Li va passar una cosa? Et recordes que... Ah, sí? Sí, jo. Si li va estar allò que no volia, eh? Sí. No sé si al final... Al Facebook va ser. No sé si al final s'ho va treure de sobre. Ja li, pre li preguntem. Ja el preguntem. No, no, no, no, més, no, més endavant. No. Amb la seva secció, sí. secció. Doncs escolta'm, eh, basquet femení, Jaume, tercera categoria femenina a grup 4, 22a jornada encara encara la fase prèvia. Club de Bàsquet Solsona, Club de Bàsquet Porrets. Aquest partit és per avui aquí a Solsona, a partir de les 7 d'ou vespre. <sum> Seguim Sots 21, femení nivell a grup 2, 22 ena jornada, també a la fase prèvia. Informer Bàsquet Verga, Reavideo Videco AEP. Pretenc, t'has deixat dos, dos costats, eh? S'ha t'ha quedat... Okay, se, mira, <laughs> està tallat, veu? Se t'ha tallat en la fotocòpia, ah, sí, amb la fotocòpia. Amb, amb l impressió, oi? Doncs, bueno, eh, era informer bàsquet Berga, Sallent, que se si no ens picaran, i Rebeco Aep, eh, preten. aquest partit es jugarà avui a Berga, a la capital, a partir de dos quarts d'una... Parlem una mica del bàsquet masculí i parlem del Manresa. Eh? El pavelló Pissuer rep avui la versió del bàsquet Manresa amb la incorporació d'anemanja Alexandrov davant un adversari en el Blancos de Rueda ple de jugadors manresans Montañez, Jordi Grimau. L'equip de Ponsarnau intentarà trencar una sèrie oberta de cinc derrotes seguides i donar ales a l'esperança d'una permanència cada cop realment més complicada. Seguim la nostra gent d'aquí al Bergalà. Jaume, primera catalana, grup 2, 23-ena jornada. Noguera, Pinyol, el picat, un cuero del bàsquet verga. Ah! Hey, oh, Uà... Jaume, no m'hi rius, eh? Falta, falta. Mariona, la Mariona s'esvera, avui. La Mariona ara s'esveraria molt, eh? Hosti, no posaria no. cantar, seria... El... Posa-li els auriculars que ens escolti el menys. Sots 21 Jaume, sots 21 nivell B perdó, havíem, havíem descuidat de dins de, de dius, eh? perdó que uh, aquest partit del Norella pinyola Cata, l'Informer, el Bàsquet Verga juguen demà a partir de dos quarts de vuit Hòstia, què és això? Un tro no, és... Em sembla que ho comença a tronar Jaume Sí Podríem anar a buscar cargols Podríem buscar cargols quan acabem del programa Eh? Sots 21, ara el que anàvem Sots 21, nivell de Grupo 22ena jornada, encara, bueno, no encara aquesta ja està per sempre eh? en la plena fase única Club de Bàsquet Corberase i el Club de Bàsquet Porreig Aquest partit és per demà a partir de les 4 de la tarda to the beach the beach is so sweet bring wait to the beach is so sweet Que sembla, ja, sí, mentre esperem la primera part de la secció del motor, que estan tots dos aquí treballant, però he dit... Eh, escolta, ja, hi ja ha arribat Josep, oi? Un quart... El Josep? No, no l'he vist, no. No, és que s'hi sí, té dos. Ah, no, hi ha la Maritxell. Ah. Estan repassant ara per la primera secció, eh? Em sembla que tindrem una trucada, també parlarem amb un un motorista, eh? un motorista parlarem avui, eh? Qui serà, qui serà? Qui mm, No sé, ja ho veurem, ja ho veurem d'aquí una miqueta. Nosaltres, doncs què et sembla? Si ens abans d'esperar, doncs tot això, repassem la gent del Futbol Sala? Sí. Doncs venga! Sí. És que si haguessis dit que no, m'hagessis matat, eh, Jaume? No, no, no, és que fem, ja, què fem, estem a buscar cargols Tercera, futbol sala femení, Jaume, començarem per la tercera femenina Tercera femenina, sí, grup 2, sí. 19a jornada L'Hospitalet veia esport bé i el futbol se l'atenç que serra El camp on jugaran aquest partit Poliesportiu municipal Sergio Manzana I l'àrbitre Daniel Nova Ferrandí aquest partit es jugarà a l'Hospitalet, avui, a partir de tres quarts de quatre. I la primera divisió femenina, 22a jornada... Valladolid, futbol sala, futbol sala, gironella. Doncs què hem de dir d'aquest partit? Doncs que el gironella vol retrobar el bon camí a Valladolid. Després de perdre clarament a casa contra la Universitat d'Alecànt, per 2 a nou, el conjunt que entrena Robert Caneda vol refer-se a la complicada pista del Valladolid, conjunt que el precedeix a la taula classificatòria, avui, a partir de les 8 del vespre. El conjunt castellà es mostra molt fort a casa seva, on ha aconseguit 8 partits invictes i només n'ha perdut un. No sí, sé, com la cançó la diu, quasi, quasi, missió impossible. És no, no, no. sí, la del James és. Bon, no? James Bond, James Bond. Jo que és que la del Missile Impossible. I sí, no? van, un títol d'una cançó del James Bond. un títol d'una de, de cançó ah, del Jane, ah, James Bond. Ah, la cançó. Missile Impossible... Van arribant els companys, ells sí que van sobre les rodes. Maritxell, bon dia. Bon dia. Bon dia, Albert. Bon dia, no som sent. No som sent. Per variar, eh? Agafa aquest mico. Tampoc no. cal. Ah, no, va, va, Déu, va, va, no, no. Quina mà de trons. Ara, a veure. Això fa temps, eh? Bon dia. Bon dia, Albert. Bon dia, Jaume. Bon dia, bon Maritxell. Dia, bon dia, jugat Bon dia, Mariona. Ens pensàvem que no podíem ser <ríe> per donar. Bon dia, Mariona. La Mariona te la tenim des del telèfon. La Mariona, eh? Sí, no. No teníem... La tenim via internet. Igual que el igual que el, que el Josep. Sí. Què m'ha dit? Què tal? Molt, molt. Bé, tenim notícies eh, que sí, del Bergarà. Sí, Hem tingut sí, diverses sí. coses, però abans de repassar això, anem a repassar aquesta primera secció de, del motor, pendents de parlar, penso Josep amb el Roger Vallús, crec. Pendents de parlar amb el Roger que ja està a punt d'ons de aquesta nova aquesta nova era, s'ha passat el, a l'Induro i avui hi parlem amb ell que ens explica una micaeta ja que està a punt, eh. Aquest cap de setmana comença comença la seva sin l'atura cap a l'induro però abans d'això jo voldria parlar eh, fem un repàs de què va passar la setmana passada ja que no vam poder ser, parlem del motocross parlem del supermotor, d'aquesta de, setmana demà tenim el trial de clàssiques de, de Gironilla però abans d'això voldria parlar doncs, del mundial de ratllis perquè eh, van tenir prova, la prova de la setmana passada la tercera d'aquest campionat es va disputar a Mèxic, a la ciutat de Guanajuato, val? era el roi de Mèxic, la tercera cita, com diem, veníem doncs de la neu i el gel de, de Suècia, de, de Monte Carlo, i vam arribar a la terra, a partir de 6 eh, ratllis consecutius sobre terres seran els que, els que afrontaran els pilots, i arribar al New Mexico, doncs, eh, hem passat a la lluia gel i aquí ens anat a una altitud de 4.000 metres, o sigui que per els motors, pels pilots, t'has de preparar molt bé físicament, o sigui bueno, és que, és que són alguns trams dels que es corrien en, en, en el rally de car. Per tant, si són alguns trams dels que es escorrien en el ral·li de car, eh, l'altitud, i eh, també de 5.000 metres, eh, era la mateix falta d'oxigen. Doncs bé, en aquests eh, 4.000 metres no van afectar massa el líder del Mundial, Sebastià Nogé, que es van portar al ral·li guanyant 16 dels 22 trams. Recordem que era un ral·li sobre sobre terra molt trencada, o sigui pedragós, terra molt trencat, moltes i això va fer estralls en algunes de les marques que no estan ben preparades, com són el cas semi-oficial de l'equip Qatar fort, que va tenir molts, molts problemes com deia, doncs, Sebastián Auger va guanyar 16 trams i atenció perquè està trepitjant fora el francès, l'altre Sebastià hem anat de Sebastià a Sebastià i tiro perquè em toca hem anat de l'UE per Auger i clar, clar, hi fèrem candidat a guanyar el Mundial, només dius que el segon classificat Mikko Irbonen amb el primer Citroën oficial va quedar a 3 minuts, 22 segons que el primer fort, el de Terrinoville, eh, el veu que ho va fer molt bé, va ser tercer i Dani Sordo en aquest cas va quedar quart a eh, sis minuts sense en cap moment trobar un feeling ni, ni res amb el cotxe o sigui que ell no entén que no tingui ritme igual que Micor Bonin, no troben el ritme, el Citroën hauran de treballar moltíssim per fer cara a Volkswagen que s'ha preparat molt bé eh, per aquest Mundial de Rallis. Me n'alegro, perquè Volkswagen... També es nota la feina de Carlos Sainz, que està allà darrere posant el cotxe a punt. A quina vegada que corre, OGE? OGE, Volkswagen. Volkswagen Polo o el Rally Car. Eh? per tant és un cotxe que evidentment no és una marca que quan no, s'hi posa, si posa però no esperàvem, no, això? No, no, jo, jo no esperàvem tres ratllis, dos victòries la veritat, esperava que sí que potser fessin un bon paper a Monte Carlo i a Mèxic però no esperava la, rotlla, la victòria de Suècia tan fàcil, no, fàcilment no perquè l'OM no li va posar fàcil però sí que va ser fàcil la victòria de Mèxic entre cometes. estem parlant de que va un hi 16 de 22 trams col·lometrats que és moltíssim. O sigui. En Formula 1, per donar una idea a les nostres aviants que, que no hi entenen tant en ràlis, en Fórmula 1 com seria? Desbancar el, el, el, el Red Bull? El Red Bull seria desbancar un cotxe Sauber? Seria una coseta així? No, en aquest cas diguéssim que el Red Bull, com que aquests anys véssim el, el Citroën, de via, de via ser, jo apostaria que seria ober el McLaren o bé, o bé el Ferrari per, per, per sí, fer però Vols Bagen no estava tan, tan ficat no, no, Vols Bagen no, però sempre que han fet una cosa, la veritat és que s'hi han posat molt no. o sigui, estem parlant de que van a el Carlos Sainz perquè va ser el primer Ostres, que va posar cotxe a punt, quants anys fa que torna a córrer Vols Bagen, que era el primer any aquest? No? sí, el primer any, el primer, primer, primer. Tot... Ja, any que seria el Maruxa Mar sí, sí. no? que el Mar bueno, guanyés amb el, amb el, amb el, amb el Revols, mm, en aquest cas no, no, no, no, no. Vols Bagen ja hauria d'anys ja recordeu que quan va córrer el Dakar ja ja corre amb un, amb, un, amb un cert criteri, o sigui, ja, ja té uns pilots bons, té una, una base bona del cotxe, i aquí estem amb el mateix. Sabíem que seria bo, sabiem que Sebastià Nogéu és molt bo. El, el que jo no pensava, per exemple, com un Ranyol de Mèxic, que és molt trencador, que sense ni un problema, la veritat, eh? o sigui, que ni un problema mecànic. Um, Montecarlo de típic, Suècia pot ser mig-mig però Mèxic comença el que és de debò el, el, el Mundial i s'ha ensenyat un problema, diu molt, si no tens un problema a Mèxic difícilment tinguis un problema amb un altre ratlli uh -huh. perquè són ratlles més fins, no, no són tan trencadors, però, per tant s'han preparat molt bé, el que dic ha sonat molt el pas de Carlos Sainz d'aquí a l'equip, perquè posant el cotxe punts sabem que és el millor doncs per tant, és claríssim eh, Di doncs que el Sebastián té 74 punts, perquè us fixeu, Sebastián López no va córrer a Mèxic, ja no li tocava i en té 43, és segon Tomem a Mico Irbonen, que és el rival de Sebastià, amb 30 punts, eh? estem parlant d'aquests 3 ratllis, ja treu quasi 40 punts al segon. <ríe> Dues curses quasi bé, eh? és molt fort. és molt. I Dani Sordo és, és quarta en 27, mentre que les marques, això sí, Sordo i, i Irbonen van sumant, són 87 punts per Citroën i 81 per, per Volkswagen. Destacar l'abandonament de Jari Mati i l'Apbala, que jo penso que se li estan acabant les oportunitats en el Mundial de Ratllis, perquè aquest cop no va ser culpa seva, però la mala sort es va es va enganxar amb ells, i problemes pels Ford, moltíssims, que es nota que no tens un apoio darrere. D'altra banda, també us vull dir, companys, que Robert Cúbica finalment no anirà a la Fórmula 1, que corrà el ratll de Portugal i molt probablement corrà la meitat d'aquest Mundial de ratllis, eh? el Robert Cúbica amb un Citroën, sembla ser, o amb un Ford, encara no està clar, depèn d'on de, posi les lliures esterlines. No està clar quin lloc serà, però segurament queda que això. I ara sí, si Josep, dit això, passem a les motos, què et sembla? Doncs pues molt bé. Vinga, Maritxeni, Bon dia, vam tenir Motoclous al Manà, va ser fa dues setmanes, sí, no vam poder sí. parlar-ne. Eh, bon resultat dels pilots del Motoclub Baix-Bergadà, no? Sí, Déu-n'hi-do, déu, déu van fer força bé. Crec eh, que sí, que es van... Quines categories tenim que podem... O sigui, MMIX1, MMIX2 i MMIX3 eren? Eh, sí, bueno, MMIX1 teníem a Francesc Mataró, que va uh -huh. quedar primer. Primer MMIX1, per tant, bon resultat. Si sí, segon el Cristian uh -huh. Té més de Motocup Baix-Berguedà. més nostre. Per tant, bon, bon resultat, com dèiem. I el Ramon Serra? Uh, sisè. Sisè, per tant, dit, el Ramon però... Serra, eh, sisè final, no? Sí, sisè. O les, sisè final, doncs sisè final el Ramon Serra en la, la cursa de motocross del Manà que era la tercera del campionat, aquesta? La segona? la segona? La segona. La segona, del campionat. Per tant, bona d'això. Alguna altra categoria destacar? Sí, MX2 i Sots 18. MX2 Sots 18. Que tenim el segon a Lluís Riera. El Lluís Riera de segon. I el tercer al Joan Noguera de Quixos I el Serres. tercer al Joan Noguera, l'IQ. Sí. Eh? No tenim la classificació total, les tres primers de cap de les categories, això? No. No, <laughs> I tenim alguna altra categoria a destacar? No, aquí del motocross no... Ah, de motocross ja no hi ha res més, eh? Doncs llavors passem al el Supermotor, victòria eh? del... Sí, del Francesc de Cotxarrera. Sí, sí, Molt bé, no? Ja ho vam dir, eh? que, que ell encara que li posin aquests pneumàtics, eh? jo t'ho dic ah. jo, qui sap portar un mòtic, sap portar un cotxe, amb els pneumàtics no, no perd. T'he dit una cosa, Albert, eh? Digue'm. Del Francesc Cotxarrera. Tres, tres victòries al Campionat de Catalunya i dues al Campionat d'Espanya, eh? De... de... de... de... de l'any passat? De... de Supermotor, eh? L'any passat. passat. Dues victòries al Campionat d'Espanya, l'any passat i l'altre. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Dres sí, a Catalunya i dues d'Espanya. Sí, és el que dic jo, és que dèiem del cas del Citroën, que deien el Citroën no va. Dic, bueno, el Citroën no va perquè no hi ha el Sebastián Loeb, perquè qui el sap dur, el sap dur i punto, ah. i, no, i no... Ah, però potser una mica aquesta, aquesta diferència que estava ah, parlant, eh? Evidentment, aquesta diferència d'amologia no seria tan gran si hi hagués el Loeb, és evident. El que passa és que, bueno, no hi és, però avui algú altre l'ha de portar. I a l'UG hi ara un... bueno... O sigui, ja era un bon pilot. Ja era bon pilot, ja van fer fora perquè no li fes ombra, evidentment. Això ho sabem tots, sí, sí. Doncs del Supermotor, eh, el Francisco Xarrera de per tant del Motoclub Vajbergad, bons sí. resultats, eh? Sí, sí, molt molt bons bé, resultats. Anem ve. correcte. I dit això, Marc tenim alguna cosa més? Van bueno, oscilar la setmana que ve, o sigui Tornem tenim campionat, eh? tenim, campionat, eh? tenim campionat un campionat a, a, a Urbana, també estarem estarem molt atents eh, d'aquest campionat, que són totes les categories, amb els 1, amb els 2, amb els 3? Sí, 4 i 5. 4 i 5, mm. o sigui, són totes 6, les categories, 8, no? Sí, I, categories més. I les noies també? No, no. No, els noies aquest cop no. Bueno, i demà tenim el trial de clàssiques de Jurella, que promet sí. ser interessant. Eh, què hem de fer? Quina hora hauríem d'anar-hi? Ah, entre les 8 i les 9 començarà tot. Entre les 8 i les 9 començarà... Yes. Sí, inscripcions les... i les 9 ja comencen. A les 9, els pilots... Eh, I quantes zones es, com... quantes zones ah, es composa? Ah, 12 zones. Sí. Que I... en aquest cas... Han de fer dues voltes. Dues voltes. Sí, 12 sí, zones que han de realitzar en dues voltes. Sí. I... Eh, o sigui, quina inscripció hi ha en aquest, en aquest trial? Tens l'inscripció i el número de pilots que hi poden haver aproximadament? No, no, van dir que normalment s'apuntarà el mateix dia i compten entre 80 i 90, 90. O si sigui, no arriba el centenar de... no, no sé. no arriba. a no ser no sé que demà s'en presentin 10 més no sé. bueno, ja, ja, ja ho veurem per tant s'ha de matinar d'hora eh? sí. és una prova puntual pel campionat de Catalunya de, de trial ah, sí. de clàssiques i tenim, pre, penso que tindrem varios pilots del Motoclub Valls Berguedà no? per tant també estarem, estarem sí, al cas sí. i per anar allà doncs eh, agafem la sortida del càmping de Gironella Sí, la 86 no sé Bueno, quan veiem el de Gironella trenquem sí. allà i bàsicament és per allà aquella zona on... Doncs una nova prova eh, del motoclub en aquest cas de trial, el campionat de Catalunya eh, en el càmping de Gironella el trial de clàssiques de, de Gironella En parlem la setmana que ve dels resultats Molt bé No trobem el Roger, Josep? No, el trobem el, el Roger, ja manera, eh, moment... no el Roger. Està, està comunicant bueno, tornarem... Tornarem... Està comunicant, tornarem a la propera secció si. Us eh, sí. quan el trobis, endavant doncs molt bé, Albert, eh, ens trobem a la, a la, a la segona secció, eh, que serà per allà voltant de, de, de, Albert? No sé, de, sí. de quan, de quan toqui. Va, quan... <ríe> la Mariona ens digui. No, no, no, ens posem, no ens posem. Vale, Mariona? Hola, Mariona? Hola, hola Vale, hola. vale. Com sí. vale. esteu tots? Molt bé, estem bé, no, tots? Estem bé, estem bé. La doncs vega, anem a repassar, ens falten dos minutets per passar la publicitat, la segona part tenirem a repassar uns quants partidets més, d'això ja tercera divisió territorial grup 3, setzena jornada convolça la jardineria Correu Cacerres B, futsal Puigcerdà B uh, aquest partit es jugarà al pavelló municipal de Cacerres i l'àrbitro? Daniel Ru... Ru... Rueda em sembla que és Daniel què? aquí diu Ru... que José... més? Borrego ja va començar el Jaume com et senti sí. uh, us heu vist bé Daniel Ruz Borrego aquest serà el que pitarà aquest partit a Cacerres demà a partir de les 6 de la tarda mm -hmm. Segona divisió territorial grup 2, setzena jornada Palau, Palau Blaugrana, Ramon Llorens. Penya, Penya Ai Penya la pobla de l'Iè Club de Futbol Sala aquest partit no jugarà perquè la penya blaurana Ramon Llorenç és un equip que es va retirar de la competició retirat retirat, retirat. doncs això ho deixarem aquí a la, segona, a la segona divisió parlarem a la primera territorial tot just acavi. Ràgismament la segona part d'aquesta publicitat. Fins ara. Residència Sarc Montmartí de Porreig. Persones grans, persones amb discapacitat, ens agraden les persones. Sabem cuidar de les persones. Mm.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 la primera emissora del Berguedà. Eh, no teníem però ja són ara eh, dos minuts de dos quarts passen dos minuts de dos quarts de dues eh, tenim preparades un parell, parell d'entrevistes de un parell no diria que serien un parell de nassos ni serien un parell de raons ni seria un parell eh, és un parell de de de d'entrevistes, eh? és un parell d'entrevistes però només en tindrem una, de moment no sé si trobarem l'altre responsable de moment parlarem amb entrenador del Montmajor Futbol Club Ivan Cortizo, Ivan, bon dia Hola, bon dia uh, Ivan, uh, teníem moltes ganes de parlar amb vosaltres eh? sí? equips, sí, tant equips ja de... bueno, el Montmajor no seria un equip que fa molts anys que existeix, o sí? No, bueno, aquesta és la temporada que, pogut, bueno, que tenen equip de masculí i aquest any s'ha pogut fer un equip femení i tenim molts dos equips sèniors, masculí i femení que per fer el petit com som en pues, un crec que és un mèrit molt gran Però sé que hi havia hagut equip abans no? perquè havia camp de futbol que no sé si jugaven mai s'havia sí. jugat, tu saps alguna cosa? Jo sé que havíem jugat això però no sé ben bé si havia hagut club o havia estat el tema de veterans o alguna així Ahà, molt bé camp sí que hi teníem i utilitzem el mateix, oi? Però, més aquell de l'entrada això, sí. Aquell que hi ha l'entrada, eh?, baixant amb esquerra. Exacte. <ríe> doncs, doncs, bueno, volíem parlar precisament amb el Ivan Cortizo, i volíem parlar amb l'Àngel de la Concepció, en l'altre entrenador del Vilade, uh, l'altre entrenador, oh, l'entrenador del Vilade Club Esportiu. Demà no ho farem amb l'entrenador del Montmajor Futbol Club, Ivan Cortizo. I parlarem, doncs, com que hi ha un derbi, aprofitàvem per això. El derbi és avui a partir de les 4, oi? Sí, uh, sí, a les 4 del Montmajor Vilade un com va. Mont Mont major vilada. Uh, ehm, sembla que no va massa bé, no. Un major, el un major que li passa un major. Bueno, són, evidentment si mires els números, els números, són, és el que dic, a vegades és molt freda, però és clarificadora, és a dir, tu tens una puntuació, tens uns gols a favor, uns gols en contra, tens uns, unes victòries, uns empats i unes derrates i aquest any tenem que en Hi ha molts sectors que ho podem explicar perquè són molt tas que començar amb una plantilla justeta, eh? 17 i 18 jugadors. Em bueno, semblava que la cosa, pues mira, si eh, la gent complia això pues, hauria anat bé això, però han estat de pega que ja només comença la temporada pues, hem tingut dos o tres lesions de, de llarga durada. Eh, S'entrava el Berto, que eh, se'ns va lesionar la tercera quarta jornada, el més germà el Jordi, que va venir al el... Correig, ja, com que juga, viu aquí Montmajor i això, equip, pues, per jugar i ajudar i això i tampoc ha estat de, de sort perquè no va poder ni debutar i ha jugat una part a Súria i ara, no, ara l'han operat del genoll sembla que la cosa li està anant bé, això, però clar, estem parlant mm -hmm. que vam començar a setembre i estem a, a fin de mitjans de març i, i per exemple ha jugat tres quarts no saps què dir, tres quarts d'ara llavors, llavors també clar, és el que dic el també, un altre jugador també hem tingut una logia de de Tibia Peroné, que va estar dos mesos i pico. Llavors ara, el fet de postar els resultats, doncs què passa? Que la dinàmica en costa capgirar-la i ara doncs, anem entrat en un, en un bucli on portem unes setmanes que expulsió rere expulsió i, clar, i això també et condiciona perquè portem ja dos o tres partits que fa dels dissabtes ens veu una base a casa i som onze jugadors. Eh, anem a Puigcerdà, som dotze jugadors i avui a Maldirada, pues, no és que no cal, bueno, ja el ara, perquè no cal enganyar el que ja, ja, ja es veuran i 13 jugadors, són 13 I clar, jugadors, m'entens? Són 13 jugadors d'estats. És complicat, és complicat. Bé, bueno, uh, ve gent a l'estadi, al club allò pel camp? Sí, uh, això és una de les coses que, bueno, des de, bueno vaig, jo vaig arribar l'any passat al Mas i això, i vaig fer els hotens del partit i això, i és una de les coses que em va sorprendre gratament perquè, vull dir, uh, la gent mateix, jo dels jugadors mateix estic content perquè tot un equip dels que estem de d'abast i això, a mi primeres i novembles són els dos dies que entrenem això, a mi gent no gent em compleix entrenant, saps què dir? O sigui, clar, després és el que he que hi ha petits detalls, que a vegades, pues, clar, quan estàs abast, les petites a tu les pagues molt més cares que qualsevol equip que, que estigui dalt, mm -hmm. entens? I, i clar, i, i això costa, costa. Culli. Clar, clar. <coughs> Perquè tenim... Però, bueno, i, i... Digues, digues. <ríe> digues, digues, Ivan, digues tu, digues. No, perquè, i això com comentaves el tema de la gent i això, doncs, pues, no, no, jo estic molt content perquè vull dir, el jugar sempre dissabte a les 4 de la tarda, doncs, sí. pues, molta, la majoria de gent del poble ve, eh, i, i aquest any, doncs, pues, encara més motiu pel fet de tenir equip masculí i femení, doncs, pues, què passa, que vam ho vam també bastant perquè vam ficar els nois dissabte, a les 4, eh? i les noies a casa diumenge a les 4 i és un venezolà que ens molt amb un suport mutu, no? Perquè vull dir, quan juguem dissabte els les noies, la majoria de noies venen a veure'ns, i quan juguem diumenge, pues, la majoria de noies pues, venen al camp animat, també. Uh -huh. I està maco, és a dir, el, el problema gran és que diuen sempre, de resultats. Saps què dir? Que no, no acaben de sortir, però pel tema de gent i el tema de junta i jugadors i això, jo estic content, perquè vull dir, aviam, tothom respon i això, el pas que passa hem estat també de pega amb partits que amb equips de dalt que el Torreix mateix ens ha guanyat els tres partits al minut 89 Déu-n'hi-do, sí, no, hi ha, hi ha coses que no fora. es saben eh? per, això, per això val la pena trucar-vos també perquè hi ha coses que no sabem i van sí. clar, clar i aquests sí, partits sí. és el que deies tu que el, quan estàs aquí baix mm, mm, no? fan mal això eh? bé, bueno, perquè um, ja, jo reconec que els quatre o cinc equips de dalt evidentment són superiors a nosaltres però per exemple a casa nostra pues, el Súria mateix que és el famós partit que, vam, que ara hem enllaçat un o tres sancions al doncs, minut 88 estàvem un a un amb el Súria que era tercer o quart classificant i al minut 88 una falta, si sí, pot ser fora de joc però jo us dic, si l'hàbit no pita, pues no pita i punto. i vam tenir un hàbit que va ser una mica xulesc i això i nosaltres tampoc no vam saber callar quan havíem de callar i el tio després a casa ens va fer un acte d'aquestes que són realistes perquè ens va aparir sancions de jugadors que no havien estat al camp ens va confondre d'un jugador i això ens va fer molt mal perquè han uh -huh. tingut sancions de, de jugadors de 5 i 6 partits de coses que no vam fer però bueno, és el que dic jo sempre amb l'equip petit sí, hem fer recurs eh, dium que sí, que potser que tinguem raó però un que no està visualitzat pues clar, es creuen amb, amb la fe de l'àrbit i no sé què i no sé quantos yeah. però bueno, tu, a mi el que no empipa és que després parles tu amb altres àrbits que ens han arbitrat i clar, tots et diuen què va passar aquesta setmana. I tu els expliques, i quan els dius el nom de l'àrbit et diuen Ui, doncs pues aquest em sembla que té poca realitat. Ja vaig dir dic, no, és que és veritat. Dic, jo quan els meus jugadors, o jo m'equivoco, sóc primer reconeixo. reconeixer Sí. Però no va passar. Uh -huh. I, I ens han dit, fa... alguns àrbitres han dit, Diu, no, ja fa dies que estem buscant. Això m'ho han dit que, pas que necessitem per tocar-li el crustó de que, que l'agafin amb les mans de la massa, que Bueno, l'àrbitre que tenim avui és, el, ja el deu saber, el Pau Giné Vázquez. Sí, em sona que de... ens ha visitat algun dia però ara quan el vegi, de, de nova em sona, però ara no ho visualitzo per entendre'ns. Els que s'hagués anat bé de la setmana passada, oi? Que vam guanyar? Bé, bueno, aviam ja eh, anar... vam, vam anar a jugar a Puigcerdà vam anar a 12 jugadors la Ricard és, és un bon àrbit perquè vull dir, és un àrbit que per mi és coherent i és el que dir vaig comentar jo al final del per la mà vaig dir, jo una de coses que més agraeixo d'un hàrbit és que és una feina que no és fàcil i el primer que han de tenir clar els àrbits i després han de tenir clar els i l'ofició és que aviam, un àrbit quan t'ensenya una grova no t'ha d'ensenyar la groga i que se te n'errigui la cara com ens va fer l'hàrbit de Súria uh -huh. Saps, sí, sí, i el, i aquest, quan li vaig comentar això em va dir no, no, que aquest comentari que m'has fet tu diu, d'aquest hàrbit sí. ja me fet diversos clubs i clar, i això és el que perquè, hòstia, ja, ja entenc que els jugadors eh, s'han de, de jugar una mica més calmats i si l'àrbitre diu que és falta o ensenya una groga doncs pues, mana i punto però hòstia, fins al punt de que t'ensenya groves o vermelles i, i se te n'arregui ja. ja, amb, ja, ja, amb, ja, ja. amb, amb els de Súria mateix va haver-hi un moment que par el partit perquè els de Súria feia sol i es van posar com dues toluetes per fer com un tolueta allà al banquillo Sí. Ja, sé que, ja sé que això saps que vull dir que són coses que marquen el reglament sí, per això, però, però bé bueno, amb, amb, amb coses Et aquestes de coses, estem, sí, saps que vull dir que podem passar una mica miqueta més i no, i, i no passa sí, ben, doncs. bueno Ivan estaríem parlant molt temps eh, la veritat eh, m'ha agradat molt de trucar-te d'explicar-nos aquestes quatre cosetes per cert una última pregunta aquests lesionats estan ja a la recta final de les lesions? Bueno, l'Alberto va, va vindre i això, però no s'ha fet mal. I llavors tenim el, el meu germà, el Jordi, que... Ei, aviam, jo no, aviam, jo però Jordi hauria de ser germà, un puntal, i... eh? Jordi hauria ser un puntal, a veure, d'equip, eh? Segurament, jugador, però i... jo és el que dic, aviam, a mi jo és Sempre, ara mateix tinc dos tres lesionats, més els tres o quatre les lesionats, doncs, aviam, em sap greu, però fins al camp no em poden ajudar, man mentens? Ja. I... El Jordi, ell em diu que confia que en 3-4 setmanes pugui començar a jugar això, però ja és el que t'hi dic, que primer, vista la lògia que ha tingut, que al final té una tonteria i ha acabat sent una cosa greu, s'ha recuperar doncs, bé. El primer que, que, que quedi bé i punt, ho entens, és sí, igual, no. que pugui jugar no. Jo el que vull és que, que pugui tornar a caminar, perquè hi havia moments i dies que no podia ni pujar escales, pues, pues que pugui tornar a primer caminar bé amb tranquil·litat que ho està fent i que pugui tornar al camp a córrer i quan pugui una cama camp a córrer i fes esport pues, ja jugarà, entens? això no, que no tingui... Ara ja no ha a tenir pressa Mol bé, Ivan, doncs com dèiem que hi hagi molta sort eh, amb un derbi sí, que us ho passeu molt bé eh? és un derbi, sí. que us ho passeu molt bé sí, que no, ara, bueno, ara, ara, el, ara el que hi ha ja que ja n'hi deixem tres derbis ens n'hi deixem amb la Vilada la setmana que ve i setmana santa i després ja ens ve el derbi i anem a Alcacerres Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do sí, bueno, sí. doncs... Suposo que ja em faràs alguna altra trucada Festivals, festivals, eh? Sí, sí, jo m'agrada molt aquells reglis. Doncs, a veure, que, que vagui molt, molt bé, eh? que hi hagi molta sort, que no se'ns legion ni més, i que aquest, el senyor Clarament. Pau giner Vázquez faci un arbitratge, no com de en però almenys que no es fiqui en No, no, no periodes, correcte, eh? Eh? Em correcte. Em es pot equivocar, però vull dir que no, l'actitud que, que, que no s'estigui de la que et comentaves, oi? sinó com, per exemple, portem ara dos o arbitratges que, correcte, pogrets jo o quan ens va vindre el Navàs, o com va anar a Puigcerca que aviam, pita en el que veu, ni s'equivocaran com tothom, però que no vagin amb actitud xolesca, sobretot. Jo només demano això. Molt bé, Ivan, ha quedat molt clar, eh? Que vagi sí. molt bé i molta sort. Gràcies a tu. Adéu, bon dia, adéu. Doncs empalmem i empalmarem, empalmem ja del futbol, passem al futbol sala, després tornem a passar al futbol, per farem motor, eh, i la qüestió és aquí anar, anar, anar menjant tapetes d'esport. La eh? Una miqueta a la Mariona, la Mariona sortirà d'aquí un breus moments, ara deixem l'estat que està treballant aquí aquí fora. Eh? Escolta Jaume, doncs acabem amb el futbol sala i parlarem d'un altre derbi, precisament, el de la primera divisió territorial grup 4, senzena jornada... Club Futbol la Ciutat de Berga, Futbol Sala, Peça, que Cacerres. Aquest partit, on... Déu-n'hi-do, Pere, deixam tornar a repetir, que m'ho haig d'empassar bé, això, eh? Futbol Sala, Ciutat de Berga, Futbol Sala, Peça, Imaginé, que serres, d'Herbi, eh? A on es jugarà, això? Al Pavelló Municipal d'Esports de Berga. Al Pavelló Municipal d'Esports de Berga, deix que ho haig d'anar repetint, eh? Ja ho sí, repeteixo per norma, perquè és que d'anar repetint, això, per menjar-m'ho bé, eh? l'àrbitre del partit Ovidio Mayordomo Ruiz Ovidio Mayordomo Ruiz Saps que aquest àrbit Ai, perdó, aquest àrbit és del meu poble, és de Setmanat És de Setmanat? Hòstia, doncs tela eh? que avui ja podries pujar amb ell Jaume, aquí a la ràdio A quina hora marxa és Mayordomo eh? ja. Doncs bueno, records eh? El Mayordomo de Setmanat eh? I doncs aquest partit es jugarà aquí a la capital de Berga avui a partir de les 5 de la tarda I l'últim cròmul que ens feia falta per acabar amb aquest àlbum del futbol sala el preferent catalana, grup 3 setzena jornada Beganés i Castellbell Futbol Sala El camp on jugarà en aquest partit Pavelló Municipal de Begà I l'àrbitre Daniel Nova Ai, de no, no, no. perdó, perdó Emilio Cáceres Pujol Aquest partit es jugarà aquí a Begà avui a partir d'un quart de cinc es aquesta sintonia ja ara, eh, l hem posat tres vegades avui, eh? per la publicitat, per l'entrevista i ara precisament posarem la que tocava, bola del futbol, eh, repassarem futbol molt ràpidament. Tenim dos derbis a la quarta catalana i hem de dir que la quarta catalana la setmana passada deu ni deu de un dels resultats dels equips, va regadar, si voleu us ho comento ara en un petit moment, eh? Si ho trobo, si ho trobo, tenia per arquivada. Sí, a bo radar, eh? verga, que va guanyar el camp del Baix de Torrolla... Això, això són recordatoris eh? però és que, és que agrada eh? mires, la, mires la web de la Federació Catalana de Futbol i repasses els partits i dius, déu nhi eh? els de la quarta catalana eh? Valls de Torella 0, Berga 6 Vilada 2, Montistro 1 moment que no trobo el cursor. cursó eh? uh, Puigcerdà 1, Montmajor 2 és que hem comentat amb el Ibar oi? el Porreig B2, Cabrianes 0 i, llàstima, la llàstima va ser el del Cacerres, que no jugava, eh? Podries que hagués la ratxa. No ho compto, eh? Perquè estàvem amb una ratxa molt positiva. La llàstima del Cacerres, la resta, van guanyar tots. Let me see your body rock, shaking it from the bottom to top, break to what the DJ drop, we be the ones to make it hot, to make it hot, electric shock, energy like a bill you want space be booming, our speakers pop, galactic call Mr. Spot, we bumping in your parking lot. When you coming up in the spot, don't bring nothing we call pink dot, cause we bumping Jaume, què et sembla? Doncs repassem, començarem pel futbol femení, segona divisió femenina, grup 4, vintena jornada Espera't un moment que... Bueno, mentre... mentre ara, ara, ara Mentre ho trobes, ho tens ja? Sí no és Com has dit? Com <laughs> has dit? Segona divisió femenina, grup 4, vintena jornada OARBIC, oh, PORRETS, club esportiu Al camp on jugaran aquest partit? Estadi Torres i Baja Jo a les orelles l'arrivitre el Ayai Calit Ayai, quin mal, no? <ríe> <ríe> Calit Ayai, eh? Doncs aquest és el que pitarà. aquí a les noies, eh? A Vic no aquí no, a Vic, amb el porreig, eh? Uh, demà a partir de les 4 de la tarda Trim que hi ha Mont major. Sí, però est... ens eh... sembla que no jugaran, no, no? jugaran, no jugaran, perquè... Ja sí, era... ni àrbit. Ens posava fins al 7. D Aquest partit que tenim, que sortien a la mateixa... Edat, això es, es posa el 7 d'abril. Bueno, el diem, no? Però és que no. Mira que, mira que, mira, mira que hem estat parlant amb l'entrenador, que ell podia saber alguna cosa de les noies. Doncs no hi hem pensat, ha passat se s'ha passat per a Uh, yeah. O sigui que, en teoria, el Montmajor femení aquesta setmana no hi jugarà, eh? Anirem a repassar l'agenda, Jaume, doncs, del masculí. del masculí. I començarem presament per la de més Per la quarta catalana, grup 1, 22a jornada. Cacerres, club de futbol, Berga club esportiu. Ui, ui, ui, ja hi som. Com ho has dit, això? Cacerres, club de futbol... Verga Club Esportiu A l'altre derbi? Sí Se... A quin desert es jugarà això? El desert municipal de Cacerres Ufff Com corren aquestes plantes, eh? <ríe> Qui serà el jutge? El Javier Alguacil Aguilera Uita, que no faci bondat Ell és Alguazil, el eh? <ríe> Cap a la parrera. Això a Cacerres, eh? Sí. Anem a veure, anem a repassar una mica les estadístiques així per sobre del d'Alcacerres. Dels tirs, no? Serien els tirs d'Alcacerres, no? Dels tirs d'Alcacerres, exactament. Quants punts porta? Quants tirs? No, perdó, comencem... No, no, no, no, liaré, liaré això. Ja Quants punts porta el Alcacerres? No, perdó, bé, no el mateix. A quina posició va el No. A la tretzena A la tretzena, mireu com ho té el Cacerres, eh? I quants punts? 13 També 13, eh? Rudo, això, eh? Quants partits ha jugat? 19 Quants n'ha guanyat? 2 Quans n'ha empatat? 7 Quants n'ha perdut? 10 Gols a favor? 24 Gols en contra? 43 Ah, ah, ah. I a ver, a Copa Esportiu, que marxa quina posició? A la setena oh, A la setena, mireu quin número més maco, eh? Quants dies té la setmana? 7 eh? doncs el Berga marxa a la seta posició quants punts faríem cap i cua amb el Berga eh, eh? El faríem cap i cua amb el Cacerres. quants punts el Berga doncs espera que ho miro 31 31 punts. i el Cacerres en tenia 13 eh per això faríem cap i cua eh quants n'ha jugat esperate n'he jugat 19 19 els mateixos eh quants n'ha guanyat 10 n'ha guanyat 8 més quants n'ha empatat 1 6 menys i quants n'ha perdut N ha perdut 8 8, dos menys, lògicament doncs, eh, quants gols a favor? 39 quants gols en contra? 29 un derbi, un derbi, jo veig, un el derbi que pinta empate eh? i pinta empate eh? Casserres, verga anem a, veure, anem a repassar, Cacerres que està a una alçada de 618 metres l'estat del cel, ja home nubulat i té cara que plaurà no <ríe> Nubulat i té cada cap a l'ara És el mini, mini Jaume no? um, Probabilitat de precipitació Un 85% I la cota de neu estarà més o menys instal·lada sobre els 1019 1900, 1900, 1.900 metres la temperatura mínima 4 I la temperatura màxima 13 El vent de gom bufarà del sur-oest sí senyor, com, ara estàs amb les fletxetes ficates Jaume, quilòmetres sí. per hora 10, a 10 quilòmetres per hora bufarà el ventet eh? índex de ratxos UV 4, màxim 4 eh? que és un índex? moderat No moderat, repassarem doncs com dèiem, aquest partit serà el derbi del diumenge, perquè jugaran demà a partir de les 4 de la tarda aquí a Càcerros no. Ja no toco ni la musiqueta. Sí, perquè no fa falta, Teulada. No fa falta. Mont major futbol club, Vilada Club Esportiu. Ens ha fallat l'entrenador del Vilada, no hem pogut contactar amb ell, ja serà un altre dia, no passa res. Eh, doncs això, eh, tenim l'entrevista prevista per la una, no ha pogut ser ja parlarem un altre dia vell amb de la Concepción teníem aquest derbi major Futbol Club de Club Esportiu hem parlat amb l'entrenador del major Futbol Club a l'Ivan el que ha montjurat aquest partit al desert al desert municipal del major municipal del major és de terra m'ho he imaginat que seria de sorra ja hi ha d'haver-hi alguna cosa de sorra ja segur allà al punt de penal si més no ja hi ha dhaver de sorra l'armitre jutge del duermi Pa Eugeni Basket. Pa que no ne pas de l'hom tot segons ha dit el Ivan, eh? um, anem a repassar el, una mica les dades també d'aquests dos equips, perquè fa l'equip local, el Bombajó eh, eh. Football Club, marxa quin posició? A la 14ena. posició, quants punts? 11. Quans partits ha jugat? 20. Quans ha guanyat? 3. Quans ha empatat? 2. I quans ha perdut? 15. 15. Quans gols a favor? 18. quants gols en contra? 47, 47. l'única estadística que li val és que dels cinc últims partits l'últim l'ha guanyat eh? pel que fa al mirada l'equip visitant en quina posició marxa? el quin? l'equip visitant al mirada quina posició? a la onzena posició a la posició. quants punts? 18 quants ha jugat? 19, 19. n'ha jugat un menys Quants ha guanyat? 5. Quants ha perdut? Eh, han empatat? Ha empatat? Arbis l'hori ve que anem de, anem malament, eh? Perdut 3. Gall. Quants gols a favor? quiri 11. A mar Gols en contra 21. 21 el Boom que estava al salt de 830 metres, l'estat de l'estat del cel, Jaume ja estàs me'n posant nerviós eh? tant ràpid eh? doncs com... igual nubulat nubulat probabilitat de precipitació un 50% 50% eh? tau tau eh com el derbi eh ni per tí, ni per mi, eh cota de neu més o menys instal·lada sobre... ara sí els 900 900 metres temperatura mínima 1 menys 1 menys un. i la màxima 12 el vent que ho farà del sud-oest a quants quilòmetres per hora 15 l'indes de ratxos uva 4. Màxim 4, que és un índex... Moderat. Moderat. Són índex moderats de ratxos 1. Aquest partit és el derbi de d'avui del dissabte i jugarà a partir de les 4 de la tarda. Correcte. Seguim ja amb el següent... Castellnou, Unió Esportiva, Porrets, Club Esportiu B. Aquest partit on es jugarà... El Municipal Esports Isac. I l'àrbitre... Daniel Díaz Aquest partit és per avui a partir de les 4 de la tarda. Tercera catalana, grup 7, 24 a jornada. Porrets, Club, Espor Club Esportiu, Vila de Cavalls, Club de Futbol. I el camp on jugaran... El municipal de Porret. I l'àrbitre. Eduard Anglàs Esquerra. Aquest partit es per demà a partir de les 4 aquí al municipal. Oh. Següent. Olban club esportiu, para Ignasi Puig, club de futbol. Al camp. Municipal d'Olbant. I l'àrbitre? Marc González Martínez. Aquest partit es jugarà demà també a partir de les 4, a les 4 aquí a Olbant. Següent. Eh... Castell, Bell i Vilà, club esportiu, Gironella, club de futbol atlètic B. El camp on jugaran... Pista esportiva municipal, Castell, Bell, Pil. A l'àrbitre... Vilà. Jamal Khosiri. Aquest partit es jugarà uh, avui a partir de les 5 de la tarda següent. Artés, futbol club, San Salvador de Cens, club de futbol. El camp on jugarà aquest partit... Municipal d'Artés. I l'àrbitre... José Ventura Rodríguez Álvaro Aquest partit és per demà A partir de les 4 de la tarda Segona catalana grup 4-20 Quatrena jornada Sabadell, futbol club Club esportiu B I Gironella, club de futbol atlètic Aquest partit que juguen contra els líders Com eh? es al poliesportiu Olímpia I l'àbitre? com Molina-Pets. Aquest partit, doncs, hem de pensar en positiu per aconseguir canviar la dinàmica. Si ho vaig, guanyàvem. Penso que ara... Uh, perdó, no, aquesta és la crònica de l'Avià. Oh, avui, a partir d'un quart... Ja ho sentia jo, si abans guanyà, si ara el Gironella porta unes ratxes... Espectacular, eh? No em perd ni una. Avui, a partir d'un quart de cinc, els Gironellans posaran a prova el líder de la categoria, el Sabadell B, tot i que m'invat una setmana més per les baixes, el Gironella, tal com està ara, ha de sortir i jugar sense renunciar a res. Després ja es veurà el que passa. Va manifestar el tècnic Xavi Posa es va afegir que per a nosaltres i en la situació que estem, tot el que sigui sumar serà benvingut el Giurella fa sis partits seguits <ríe> quic, quiri, quic, que no perd ha aconseguit quatre triomfs i dos derrotes i ja es troba en la dotzena posició amb 31 punts amb 5 de marge respecte als llocs de més perill el Sabadell B és cap capdavanter destacat amb 9 punts d'avantatge respecte al segon classificat Autona, primera catalana grup 1, 24 de la jornada Avia Unió Esportiva la Junquera Unió Esportiva quin cama jugarà això? el municipal d'Aviar i l'àrbitre? Jonathan Miguel Teruel. Donsem de pensar en positiu, ara sí, per aconseguir canviar la dinàmica. si abans guanyàvem, penso que ara ho podem tornar a fer. El programa és més de resultats que no pas de joc. L'entrenador de Joan Prat es mostrava convençut que el seu equip està capacitat per capgirar una situació incòmoda després de sumar 12 partits consecutius sense guanyar. L'equip Bergadà ha canviat des d'aquesta jornada l'horari dels seus partits com a local i tornen més desxaptes a la tarda. Avui és de Joan Prat Rebrant la visita de la Junquera a partir de les 5, els de mesos van començar també molt forts la competició de primera catalana però han afluixat i ara ocupen la cinquena posició amb un punt més que l'Avià que és setè per rebre la Junquera els locals tenen les baixes de Miguel Baena i de Sergi Bernada que està pendent d'unes proves al genoll després de caure lesionat al camp d'Omas oh, Nou uh, deixa'm respirar un Quikling Quikling Quikling Weakling, falta un minut per les dues i comença la sessió <laughs> la segona part del motor mare d'adeu ja posem en, en, sí. sembla, en plan derbi Jaume Ai, no, no en plan derbi no a veure escolta molt ràpidament eh, abans de parlar de, oh, de coses oh. interessants eh, igual que són el cotxe però si no temps, tenim un pilot juny, de l'escuderia i jonellos en venia amb brava corrent el cinquè ràli petxar la pineda que es disputa doncs, a la costa d'ourada eh, patrocinat organitzat per l'escuderia Costa Daurada. Es fan 7 trams, el del primer tram, el de Castell, que ja s'ha disputat, el segon, el de la teixeta, que s'està disputant ara mateix l'única 54 minuts, tercer coll de Jou, quartça a la teixeta, cinquè coll de Jou i sisè i setè són els trams de Vilaseca, eh, tipus Rally Catalunya-Costa Daurada un uh, total de quilòmetres seran 249.35 i cronometrats, doncs, 61, ser, contra el crono doncs, després d'aquest primer tram la classificació l'encapçala Jordi Gaig amb un Porsche 911 GT3 seguit de Climent Domingo amb Mitsubishi a 4,3 segons i tercera posició, ple dels codirigions Josep Maria Mimbrado a 5,2 segons uh, dit això, anem a repassar el campionat del món de la Fórmula 1 però amb aquest sobrell pop que m'encanta perquè després de 4 mesos torna són els motors de la Fórmula en aquest cas el circuit d'Austràlia a Melbourne al circuit d'Albert Park eh, com ha començat? Doncs, eh, desest, desastrós, desastrós no s'ha pogut acabar ni la qualificació avui dissabte hi ha hagut problemes eh, la pluja intensíssima aquest dissabte ha fet que doncs, demà dematí Uh, prèviament, 3 hores abans 4 hores abans de la cursa, doncs es faien els entrenaments uh, oficials, diguem sí que s'ha fet, s'ha fet la Q1 s'han fet tres sessions d'entrenaments lliures la primera Sebastián Vettel va marcar el millor temps la segona Sebastián Vettel va marcar el millor temps i la tercera Román Grauján amb pluja, marcat el millor temps això sí, molt a prop de Ferrari i molt a prop de Mercedes uh, repassem abans que res Meritxell si et sembla aquest circuit d'Albert Park el nom del circuit sí. és Albert Park és un parc molt gran que està als voltants de Melbourne eh, és fundat l'any el 1996. número de voltes que hauran de fer els pilots 58 si sí, els deixa la pluja Uf. longitud uh, 5 km 3 5 km 3 metres eh? distància del circuit distància eh, total de quilòmetres 37.500 sí, 300 quilòmetres. quilòmetres la volta ràpida l'estemta el Schumacher el, el 2004 amb en Ferrari eh? amb el 2004, eh? i el calendari a part, a part a part del circuit d'Austràlia i la setmana que dèiem a Malàisia que no descansa els pilots, continuarà el, el 24 d'abril ai, el 12 i 14 d'abril a Xina, a Kuala Lumpur correcte, el 29 d'abril el Gran Premi de Veïna, el circuit de Shakir torna al Mundial el 10-12 de... de maig, circ... aquí, a casa nostra, a casa, el circuit eh? de el circuit De 23 a 26 de maig, a Monaco, al eh? casino, al costat. El 7 i el 9 de juny, al Canadà, a Montreal. Molt bé, del 28 a 30 de juny, a Gran Bretanya, Silverstone. El 5 i 7 de juliol, a Alemanya, a I el eh, 26-28 de juliol, la novetat, el circuit de Budapest, si està acabat. Eh? El 23 i 25 d'agost, a Bèlgica. Del 6 al 8 de setembre, a Itàlia, a Monfe. 20-22 de setembre, Singapur. 4-6 d'octubre, a Corea i a Ungam. A l'11 i 13 d'octubre, el Japó Sassuca. I 25-27 d'octubre, a la Índia, el circuit de Nova Delhi, també s'hi està acabat. A 3 i 3 de novembre, al Baudavi, alias Marina. I el penúltim serà el circuit d'Estats-Ruits, el 15 i 17 de novembre, a Austen. I finalment, el 22 i 24 de novembre, a Brasil, Zalpablo. I anem a repassar la configuració de la grella molt abans d'acabar. Pep, Red Bull comptar Sebastian Sebastià Betel i Marc Weber... Ferrari, Malonso y Massa. McLaren Jürgen, y Janssen Batto y Checo Pérez. Lotus, Raikkonen y Grosani. Grosani, eh? Grosani. A Mercedes serán Nico Rosberg y Nico Ham eh? No, no, no Hamilton, aquest sí. Uh, Sauber, Nico Hulkenberg <laughs> y Eugenio Terrer. Y Eugenio Terrer, eh? Forza India, Pol de Resta y Adrián Sutil. Uh, Williams, el Maldonado. I el Valtteri Bottas, finlandès, aquest és un rookie. A Toro Rosso també hi ha un altre rookie, no, no tan rookie, eh? Daniel Ricciardo, l'Australià, i el Generic Bern, francès. El Caterham, Carles... Charles Pick, aquest sí que és un rookie, i el Gio Van Garde, no? Sí, i he ficat el Carles, he ficat el... Sí, i el Marussi, el Jules Bianchi, francès, i el Maxi, el Toni, un altre rookie, que són els que s'han quedat fora avui, eh? I l'últim... Ja està. està, ja està. El, el de la Rosa, no? El... No, el de la Rosa és el tercer pilot. Per cert, eh, la q ha quedat, doncs, eh, Nico Ros per primera posició, segon Fernando Alonso, i tercer... Eh, no sé què ha quedat tercer, perquè... -te sembla, no, no serveix de res la culpa 1 Pep, no de res, perquè demà torno a començar a desaire per tant, no serveix de res. Dic que el Mundial serà TV3 Antena 3, eh, eh, efectivament! Eh? Sí, efectivament. I que eh, la meva sensació és que Red Bull està allà on estava, que Mercedes ha fet un pas endavant important, que Ferrari ha fet un pas endavant important i que els que estan totalment perduts, penso que són els Maclaren eh? Sí, sí. Els McLaren estan totalment perduts. Eh, Aneu a parlar amb el Roger Millus. Roger, bon dia! Hola, bon dia! Bon dia, Roger, anem, anem de cul. Deus estar de tornada o anant cap a Salomó, no? No, no estic, a, estic aquí a Salomó. Per cert, no, diguem els nostres oients no. on està Salomó perquè la nostra molt bo i geogràfica. Eh, eh, cau cap a les terres de, de l'Ebre, O a Tarragona? De Tarragona, està bueno. al de, a 12 quilòmetres de Tarragona. A veure, tampoc està... Miri que hem anat caos a eh? on té Salomó. Bueno, en fi. Eh, hem de dir que... Demà, eh, RG Demà comença el campionat sí. de, de Catalunya d'Henduro. El de Catalunya d'Henduro, sí. Uh -huh. aquest any, eh, que aquest any eh, prens que... part... Et perdem una miqueta, eh? Sí, sí. Ara, ens sents? Ah, ara et sento. doncs sí, ara comença el camp de setmana Enduro uh -huh. i avui és el dia de mirar-nos l'espacial, el i tot, i per poder donar-hi gas. Per tant Roger, hem passat del motocross eh, eh, a l'Enduro. I eh, aquest, canvi que vingut, sí. aquest canvi de què és Roger? Bueno, aquest canvi, eh, el tema d'esponsors i d'ajudes, doncs que aquest any Uh, està, bueno, aquest any, aquests, aquests anys ja l'Indura s'està potenciant més i el motocross està una mica més, més apagat. Ha baixat un mica el nivell. Sí, perquè hi altres sí, pelots bueno, com el Batriu també ha passat del motocross de l'Indura, no? Em sembla. Sí, el Batriu, el Martínez... ja sí. uh, uh, en temes econòmics també de... darrere? Pot ser temes sí, econòmics també de... darrere? Sí, més que res són temes econòmics de tot, de la marca, de totes les marques, de roba de motos, de tothom ara està postant una mica més pel tema de l'enduro un, eh, un moment Roger perquè sentim els cotxes que no se'n roden però jo els sento de fons encara Sí una mica de fons perquè estem aquí No, no, sentia els Formula 1 rodar eh, doncs, eh, Diguem poder que, doncs, que hi ha més interès ara mateix a l'enduro que al motocross en quant a les marques sí. i potser els pilots sí. sí, sí, fa uns quants anys enrere era al revés es potenciava molt més el motocross que l'enduro Uh, s'està girant la truita, no sé per temes d'interessos o no sé per què, però ara el motogross està deixant més de banda. O sigui, Roger, que la tendència dels pròxims anys serà que els pilots uh, de mica en mica vagin deixant el motogross i es passin doncs, més aviat a l'enduro. Bueno, això és que ara, no sé què passarà amb aquests pròxims anys perquè ara les coses canvien d'un dia per l'altre, uh -huh. però sí, sí, el tema ara és així, que les, el, els pilots de motogross estan passant tots a l'enduro. Molt bé, doncs eh, hem de dir que la prova doncs, de Salomó inclou dues crones, una de llarga i ràpida en terreny doncs, molt dur, i una segona de més curta i en tipus extrema eh, que agafa doncs, part sí. del circuit de, de motocross, en aquest cas. No? Tu corres a la categoria d'E3? Sí, d'E3, sí. Per tant, hem d'estar molt atents a la categoria d'E3. Tocat. Eh? Tocat i enfonsat, no? Sí, d'E3. Sí, sí d'E3 és la, la categoria, diguéssim, de 300 centímetres cúbics. Per tant, si normalment crec que faràs quatre voltes, eh, més, més les dues especials, i i, bueno, i els altres doncs, faran sí. tres voltes, oi que sí? I el Padre, que em diria que estarà situat al poble, eh, amb les dues especials, a un quilòmetre cadascuna, sí. on, pels que hi vagin, es podrà arribar ben cotxe. Sí, sí, s'arriba bé. La marca... La, la marca és KTM, Roger? No, la marca és Gas Gas. A Gas Gas, o sigui, a Gas Gas. Sí, sí, sí Gas Gas a, a través de de l'equip de, de Motorgas que és l'equip d'aquí de Manresa i bueno, anem amb aquesta marca de motos Molt bé Roger, sí, sí, sí. doncs, sí, sí. doncs perdrem més estona però ja ens estem passant de l'hora, imagina't aquí eh, passa el temps molt ràpid eh, molta sort et desitgem per demà aquesta primera cursa anirem parlant i bueno que l'ultima nota doncs simulatura, eh? Que, sí, eh doncs, doncs merci dic nota, merci un nou pilot del, possible. Dir, un pilot de nou del motoclub Besbergara eh, amb una categoria diferent. A veure ja, si hi desenvolupament. La veritat, la veritat, I veic que el Montserra don't porta bàsicament la, la moto de Roger de l'any passat. És eh, que sí. Sí. Que sí. el primer entrenament s'ha ensejat i i bueno, de d'esta mateu, català de motogross i... Sí, es no, que ens estan tancant la porta als morros. Sí, sí. Ens deixem molt sort per de vale, bon dia. Ve, doncs de de ja. De de de ponts. Ponts, portes, morros ja molen de ficar la spada rapa aquí al nas i una mica la guixi i tot et eh, s'hi Hem tingut una, una, una, una, una, un resultat abans abans de catalle, eh? de Porrege, eh, que ha jugat a Gironella, ara on seta Gironella 3. Porrege Sírem prejamí 5 gols 2 de Marçal Balmanya, dos d'en Pau Briardde i un per Miquel Cases. Dit això, moltes gràcies per estar aquí. Tots vosaltres de ressol. I tots ells eh, des de l'espai tornarem la connexió a Radio Pro. Eh, esteambulaant. Eh? Des de l'espai <ríe> Mariona que tingueu Mariona queant sí que Marioa, si plau. On estàs on estàs? Si estar el seu roll encara eh, Mariona. <ríe> Ja, la dona miònica uh, Sant George Lectures de la <laughs> Universitat de Schelfield vale, està allà doncs més o menys Mol, molt records Mariona també, molt records per tothom ens veiem dissabte que ve si deu vols si no agafem cap virus a partir de dos, tres quarts d'una, molts petonets i aleuuu adeu